بسم الله الرحمن الرحیم استمو مولانا پرون بحث کې دا ډېر زیاته هغه تفصیلی حواله سره بحثو اي که او خبره وا د دې حکماو یو اعتراض او تصدیق نه ما جواب نو کړي هغه تراز دل چې دی وای چې د عقل د ټول کارونه نه শিকولې او جزئیات یا محسوسات د دې ادراک عقل لې শিকولې ویز کنیش کوله چې اعتن مجرد به او دا چیزونه چې کم دي قابلیت تقسیم دي نو کدا په عقل کې راشن په انقسام ده هر څن انقسام پچا کې راضي په محل کې مداغنه په جوابو کې چې نه اقل دا ټول کارونه کولې شي ښا سو کې کولې شي عقل کته و په انقسام ده حل کړن کې څام پچا کې راضي په محل کې راضي نه بیا عقل فيه نشي مجرب نشي نو زمنا د هغه وخت چې حلول کم حلول سوریاني حلول کم ز ذکر خبره د موقام کې چې حلول په یو حلول چې کم دی هغه او بل حلول دا ویلې کېږي حلول یو حلول حلول سورياني او بل حلول هو یو حلول حلول سوریانی. او بل حلول حلول السرياني دي تاوي لکي مولانا چې په هر جزء د د محل کې جزء د اجزا او د حال نه موجودي حلول السرياني چې په د اجزا او د د اجزا د حال نه موجودي لك د اوبو په پانی د ګلاب کې لك حلول د په په پانی کې د ګل ا د گلاب پا پانو کې د گلاب ګل کې چې څنګه او به حال شي نو په هر جزء د اجزاود محل کې جزء د اجزاود شان موجودي د حال نه دي ته وی حلول السورياني یو حلول الترياني چې كل حال په كل محل کې او د حال نه په هر جزء د اجزاود محل کې نه لکه مثلا لوټه کې او به نو ټول حال پټول محل کې ده او هر جزء د حال نه اگر په هر جز دا اجزا او د مححل کې خوون که نه ځکه د د لوټې ډیر ځای نه دا سرې چای ته بنیلی او په کې او د لوټې ډیر ځای دا سرې ک او بور کې نو نوې تهویللی کېږې خللوې توورنی نو د اقل مدررک د ټولو دی د مجراتو د ماضاتو یعنی د کواتو روجوزیاتو د ټولو مدکڅوکېقل کتهی اقلې مدک شونو دا به حال شي پهاخل کې دا به حال شي په چا کې. زیم آو دا حال دی پا آقل که کتوی چه حال دی پا آقل که نو دا دی پا انقصام سر انقصام با پچا کرا شی پا آقل که زیم خو آل رات لے کدا حلول کم حلول وی دا حلول سوریانی وی حالان که آل تا کدار چې چیپا انقصام د حال سر انقصام پچا کرا دی پا حل که که وب تک تیمه نه د ګلاب پانه مم تقسیمای چر ګلاب پانه تک تیمه نه وب خو حلول د دی جزیاتو پا کل کې دا حلول د تور یانی د سوریانی نا او ان تقسیم د حال سر ان تقسیم بچا کې ناراضی بمحل کې استم مخکې فرمایلی چې حواس پینځري وسوي استم يعني أحدهم أحدهم السمع يو دا حواسو نسي شهده سمعه قوة مقدمه كده فا قوة باسرية فا دا نوره دا دوه واجونه يو دا دي واجونه يو دا, يو دا, يو دا قوائي قوائي دي واجونه چه قوة مزرکات قوة سامعي دير دي مودراکات تو قوای سامعی دیر دی په مقابله دا مودراکات او دا قوای باصری کې بلدارچې قوای سامعا د ار طرف نه ادراک کولای شي ګوره کته سماته ګورم ادراک کولای شي خوکه خبره راځي کما طرف ته شایا طرف مخی او کا طرف مخی او او دې طرف مخی مخید ار طرف نه ادراک کولای شي او باصره خو به ادراک کوي که مبصر مخامخی نو سامعا عام او با سرسی شیده خاص ادا عام مقدمی پا چا بانه خاص بانه عام مقدمی پا چا بانه پا خاص بانه نو زکستم عام مقدمش و پا بسور بانه دویمه وجه داره دویمه وجه داره چه معظم دو دین من تراره رسیده معظم د دین مون ترار رسیدلې په قوای سامعي معظم د دین خبر صادق دی معظم د دین خبره صادق دی خبر صادق مون ترار رسیدلې په ذریعی د چا سره د غوا سره نو د دې اهمیت توجه نه سامعه مقدمه کړه په چا باندې په باسرې باندې سامعه مقدمه کړه په چا باندې درې مواجه مون ډیر خلق لیدلې دي چه باسور نلری او بیام کامل خلقی او منگا کم لی دلی دی چه سامعائی اگر که باسی ری بی فو اغا ناقص خلقی اغا سی دیر اڑا انده منگا کامل خلق لی دلی اغا حافظانی اغی علم انتر از که پا غوط خبر آوری خوچ سمعائی کار نکی اگر که باسور اکار کئی خوچ سمعائی کار نکی نو اغا ناقص خلقی زکه ته سمه کار نکئی ولونکه کا با څوار کار کئ نو خبرم خو کوله خبر خبره بسړه الہ کوي چې دا یو ریدیلی چې د تا با با وایا د تا د جی وایا د تا کا کا وایا هغه د سره دا, دا خبره اوریدلی نه نو چې نه یې اوریدلی نو بیا ګونګی نو اکثر ګونګیان چې د جبه صحیح خدای ته وقت صحیح نه صحیح صحیح نه نو ثاوری نه نو چې ثاوری نه نو څنګه به وای جماعت به خوت ټکړا او مضبوطه را او اوسنی څال په تور باندې ما ثاوری دیلینه نو سبب د څلبه کوم کنه ځکه چې ما ثاوری دیلینه نو نو ډیر خلک چې قوای سامعا لري ولو کباثرا لري اغه من کامل خلک دیلې په مقابله د دې کې چې سامعا نه لري ولوککم قوت لري باثرا خو اقنا کس نو د دې د وژنه سما مقدمه شو په بصره نو سما مقدمه شو په بصره د شو وژنه اوله واژه ها ماځه زم ما شو وژنه معظم الدين خبر صادق د دې په توسو تر را رسیدلې درېما اقدا چې سمع کمال کو مقابله د بصره کې ډیر رازي نو ځکه خوای سامعه مقدمه شو په چابانه په خوای استمع وهي قوه ارزه شارح د فلسو سوال ما سوال داره چې توا استمع دا سبب دې د علم نو سما خو دې قوه کوي ادا غوږ خو قوت ماديه او علم مجرد دا. نو مادي به سبب د مجرد څنګه شي توا سوال سما نه سماع وزو مخصوص تاوی اندام تاوی ادا مادی او علم مجرد دیں نو مادی با سنگ سبب شیر جا دا پارا نو دیر آغه جوابیو که نمڑا سمع وحی قوتنا در سمع ندلتا دا وزن نده مراد سمع وحی قوتن دایو قوت ته یعنی مراد در سمع ناغ قوائی سامعا دا وگنا وهي قوه موداتن في العصب المفروش غرض شارح محل دې قوت ذکر کړي چې د دې محل کم دې نوېدا کې خود له شوی دا موداده کې خود له شوی را په کم دې کې خود له شوی دا في العصب المفروش په عقب پټو کې فلو کې چغواړو له في مقاری السماخ پا دنانا طرف تشوری کی پا دنانا طرف تشوری کی نو محل محل دادی کم گار ره دا غب دیتا نو دی غب کی دنانا احو سوریر ره کنو دا یعا پلا دار ایو پٹا دار رگ یعا پتا دار یعا پلا دار چکی خودلشوه دار پا کم گرفی پا آغا ب tung چ هغه پټه پکم زیکرا فی ماعارف سماخ پداننه طرف د چاکی د سوري کی دا د غو سوري د دې دننه طرف ته د کی او پلا یو پټکه هدل شو را او دا قوت رب کائنات پاغه پټ کیږي پس شي کی خېره پارافلیک ای کی شي خېره د قوت کده आवाज اوری تدرا کو به حالات غرض د شارح د دینا مدرکات تووې سامعي ذکر کې چې مدرک تدې چې شېره وې مدرک تدې اغه سی شېری आवाजونه سامعي سره مبصرات تخ کاری پدي سربتوخ کاری مسموعات اصوات یعنی چې کوم مسموعات دي کنه اصوات, دی. اصوات دی مسموع اصوات आवाजونه دا اورېدل کېږي مبصرات و لپاره خوفاسترا د مجموعه و لپاره تشهده سامعه به طریق وصول الهوا په طریق د وصول د هوا اغه هوا چې متكيف شي په کیفیت ته د صوت ارس سماخه د سماخته د صورته خلا به طریق وصول الهوا غرض شارح د دې عبارتنه طریقۃ الادراک ذکر کی چې قوا سامع سامعہ یو قوت دی او کې خدای شو دی خدای ادراک د اسوات په سنگ کیږي وې ادراک د اسوات په داس کیږي په طریقې جو اصول د هوا چې اورسیږي دغه هوا د سه هوا چې متکائف شي په کیفیت ته طات کله چې لسان اعتماد په مخارج وو کی کله لسان ها اعتماد پچا ماړو کې ال سماخي دي صورتہ ال سماخه رچا تا تفصيل د کلام دار امونه کاله چې عجبا اعتمادو کې په مخارجو کاله چې شیشي اعتمادو کې پچا نو د دینه یو صوت خارج شي د دینه د سوت خارچ شي دا سوت به هوا دا سوت ا هوا سره ولګي اغه هوا دا سوت ورکی بل هوا تا اغه بل ورکی بل هوا تا او اغه بل ورکی بل هوا تا الا ان تر دې پوره شي دعوا پسوري کی دنن الاړ شي اوا چی پراتا عجیب سر ده هوا اولیگی اګه د سیول کی د لکه د دول د مخ سره کی لاسولیگی دم دم د دس. سی ور سره اولیگی نو دا ډنګا ره شانتو کیګه د سی دی لکا د سی عجیب باندې د هوا اولیگی نو چې هوا اولیگی نو بس سره محسوس کی دا غبل سړی هوا یو سره په واسطه د هوا سره د غبل اواز کی محسوس بودنشو. دا یو طریقه را زما طریقه دا را چې جبا اعتماد په مخارجو کې نو سره چې کمزدي هوا دا ندی دا هوا متكيف شي په کیفیت ته چې د نو ندی هوا بیا په خپل روان شي او دغه څو 43 د چوړې وړي وړي وړي وړي یابل کسلې ور کی اول صورت کې به هوا بل لور کا بل بل لور کا بل ا دې صورت کوم دا هوا لگے دلې داغت دې یوړ یوړ یوړ اسوري کې دنا نک خدا اوله طریقته کوم دا اوله طریقا دا بهتره ده دا غوړه ده وېدا زکه غوړه اوله طریقا چې کاستاس تسو بچر تا لرگه چوله ایتا نا لرگه لرگه هم چر تا چولنه نا تا برگه چی سوی او تم اصلا یو ملزه که اغا سوی تا گوره نا چکتا دیسی لرگه لر اپریدی نو دیر روست والتا وی تاک نا غا واپس که دیاتا برگه او چید که نو روستا اغا سایو آوری تاک تاک دا سیاوری که نا اګه تی بیا ته برجاو چته یو ویروس راوری تاک اکم چا سرني زیډ اپ چته کا ترپی یال تا کتماسو نو یو هوا یې پلی لور کې پلی پلی لور کې او دې زیډ ټک په زوره راځي او لري تاک رو راځي نو پتاول کې چې دا څو تی دغه هوا ته ور کړې هغه پلی تا هغه پلی تا هغه پلی تا نو انت چر رسیدو کمزور هم شو او پکه ټایم لې دی پکه سمولا مولا بطریقي وصول الهوا په طریقې د وصول د هوا چورستيږي هوا هغه هوا چې متكيف وي په کیفیت ته صوت څنګه توورسيږي اله سماحه سوال دا چې دیوال نه خو خو سره خبري اورینو د کی هوا خود دې زې رنځي کنه لکه بار مثال په تور باندې زمنګ आवाज تل کاوري نو اس پکم زمانه دا ټول چې بې نو بیا به څنګه اوري نو جواببل تم داره چې نه په د دیال کې واړه واړه منافز دي واړه واړه سیژړې دغه منافیز په ذری مع دا ش خاریجی ګ واړه ړه سرې منافز دي د شیشي ته نه ګورې دا کار داسې دغه کې یخن کې د ځونه طرف نه دغه وک کې دا اوو دا فل طرف دانوونهلی او دا مطلب دا زرا قشانې نري نری سیشي منافیت. بما منافس ښکاری نه نه دای په ذریعے دا کارونه کی لکه انسان په سره ګوري سره مو تاثیر شي ښکاری پر انسان کې مور منافس د یوخته نه راوځي نه ورته کم زه راوږم و نری نری منافس دي کنه ټول بدن نه منافس نه سره داکته ولې ښکاری خو نه کنه بما ان الله تعالی غرض شارح دا پر سوال سوال دا سوال دا چې دا قوای سامع دا ادراک الاصفات ته پارا چرته علت تامې دا به چې علت به ونه الا علت تامه نه ده یو قوت ته خود دې په سبب سره الله تعالی پیدا کوي نور الہت حقیقی سوپ ته وی ال کتاب سوپ ته الله بمانا ان الله تعالی الله تعالی یخلق الادراک پیدا کوي څه ادراک الله پیدا کوي څه فن نفته پنات کې الله پیدا کوي ادراک فن نفته بچا کې دغه نت څخه وي چا به سي تا قوت بسبب دې چې د بمودري کی ادراک باندې کوي نو سوال دینا الله پیدا کوي فنفس په نفس کې مودریک د نفسي مودریک سوکي په دغه قوتي شي سبب او د قوتي سي عند ذالک یعنی عند استعمال ذالک سوکې دا استعمال کی نو الله تعالی پکی پیدا کوي او شپ او سر بصره او بصره ارکالا چه علامو مصود فارغا شروع قواه سامعین او شروع پا قواه باسره که دا قواه باسره دا نور و د او ناده دی مدرکات زیر دی نو لکه مقدم که عام مقدمی په چا معنی پا خان وحی قوتون سرده پر اسوال لچابوی دا با سرده امراد دا غوخوی دا دستر گو دا غوخو نده دا بای حالان که غوخو ده او علم خص مجرد دی نو یو مادی با دا مجرد سبب سن وهي قوه مرادبه سر ندل تک سي شهر موداتن فلعتبتين موداتن فلعتبتين شارح شهرت دي عبارتنا محلی وقوده دي قواي باصري ذکر کول دي دا قواي باصري محل وقو کم زره نو دي وي دا قوت باصراي او قوت چي داس کې خدله شو دي دا پاغدو او پټو کې پاغدو او چا کې او چې مجوفتین د تجویف جوړ کړي دي هغه دواړو پټو شې کړلې یا دواړو پټو نتاسه جوړ کړي دي جوړ کړي دي لکه دلته دوه پټین هغه پټې د سراغې لیدا چې د سراغې ال مجوفتین دلته تجویف جوړ کړي دي دلته شې جوړ کړي ا دلتا کی تجویب یو خېټه جوړه کړلہ بیا په دې کې اختلاف څه چې بیا دی چرټتلی ل سوقو چې بیا تقاتو کړلہ ا دا رغب دلتا راغلله پټدل تر راغلله او یتا پټ د سرګی تتلہ اسوکو نه طلاقې کړلہ دا راغله دلتا او دا راغله بیا دې شي دې دې دلته کراغلی دلته خیټه جوړا کړل ر بیا یو دلته راغله یو دلته راغنه ادممن چې ری دې تماج ماون نوروي دې ته سې چې وې ماج ماون نو په دواړو پټو کې د غفلو کې د ديځنه کېدا څراغلی سو کوې اتقاتو کړلا خیالي والے ور دي تاره سبیل اتقاتو سو نه آدا سبیل تلاقی دلته دې زیشيري بیا راغله دلته راغله د دې بخته کوم چې کله و کړل دا قوتی چی چې خودلی شوی ری پا پټو کې که گورنگ بلی لیکلی منشا او خوما مقدم و دماغ منشایی سی شیره اغا مقدم مقدم را چه د دماغ مقدم را دماغ دازه گوره دیجه دا مجموع نور دا مقدمه د دماغ و دا مخ علم و جوی فتین چی دی تجوید جور کل علم و تینی اغدوار سا تلاقیانه چی ریو برسر سی شیر که ملاقات اذا ملاقات نرس تف تفريقان بیا جداکی یو یو ز تلات شوبلا ن بیا ددی اصول وش الى العينین نی چاہتا اغستر قوتان بیای سیسوشی اصول وش چاته اصول وش تو در کو بهل ازوا غرض شارح دفرس اه غرض د شارح بیان د مودرکات رقوې بصري د قوې بصري مدرکات څوګتي وي تدرا کو به هل ازوا پدې سره ادراک د چا کی دا ازوا او الوان دا اول مدرکاتي لوزک د دې تذکره کی بلکې زم ما خوداسې فکر دی چې دا الوانم نه دا زو او نڅړی ني اول نڅړی رانای ني د شپې رانای نو تصور رنگوالي ني ني رانه اول نه سلسی نید رانه او در رانه نه بیا نور امور لیدلید کیگی نو پا سره اعتراک کیگی ده ازوا ازوا جمع در زو رانه الوان جمع در لان رنگونه د ټول اقصام در رنگونه و دی خواه تول اقصام سری و رنگونه دی وال اشکال و شکل اشکال جمع در شکل اشکال جمع در چه دا شکل شکل ویلی کی گی آغا حیعت دا چا حاصلی گی حیعت او یا سبحی تا دا احاتی حد واحدنا یا دا حدینونا او یا دا حدودونا پا دا باندی پا شکل ستا شکل راهه ات ته چې حاصليږي جسم ته يا سطحه ته به حادي حد واحدنا يا ده حديننا او يا ده حدودنا په مقدار په چا باندې وګورئ دي تو شکل هي ات حاصله دي شته يعني جسم تا یا يا سطحه چې حاتې پکړي يو حد لکه په کور را کې يو حد ور باندې پکړي دو پکړي لکه پنځه فټ کور راکي کور را په دې منځ چارا راواله د سټه نو یو بداسي احات شي یو دالاند ده سې شو یا درو پکړی لکه په مصالحت کې یا څالو رو پکړی لکه په مرباتي یا پیر زوکړی په محمد کې یا شپګوکړی په مسدد کې یا ووکړی په مصباح کې د څه په ځای د دې څه ویلې کېږي شکل والمقادیر او دا کرنگیسی شئے مقادیر پا دیوان یا سوال لین سوال دانی چی تو اے مقادیر دا دی ادراک پا بسر سرکی گی حالان که مقادیر جمع دا مقدار دا او مقدار عبارتی د خط سطحی جسم تعلیمی نا چانا خط نا او جسمی او دغه امور خو امور موهومه دی د دا کم امور دی؟ امور موهومه خو ادراک نکی گی کنم د چه؟ دا امور موهومه دا خط, خط مفروض اولا تا خط وی او ثانیان که فرس شیدی تا صدح وی او ثالثان که فرس شیدی تا سوی رمقا دی تا سوی, سوی لکی گی؟ نو دا قسم عموره دا په مور موومري نو د اموری موه خو مدک بل س که نه بر او مقدار سا خو نه نهمه نه تاسیشی نه مقدارخوا اندازې ته وي که اندازه خولیدللی کېږي نه که نه او خو نه کېږي خو امرې مووم د د خوت نه اندازه خو نه نه نو هغه اندازی او هغه مقایر وری معومري او د معمري مووم خوسې کېږي آقا مدرک بیلی با سر نو جواب باو که چیزی کرده مقادی رو ده مراد تین اجزا لا تتا جزا بی اجزا لا آقا اجزا چی نور نتقسی میگی یعنی واد واد اجزا آقا مدرک بیلی چی اول حرکات او دا قرنگ حرکات نو یو مدرک صوب ده ازوا دویم صوب ده الوان دریم سوک دی اشکال سلورم سوک دی پینزم سی شدی حرکات حرکات جمع دا حرکت تا حرکت ولیکی خروج من القوة الى الفعلیت على سبیل تدریج تا حرکات جمع دا حرکت تا حرکت تا خروج دا شده دام دا قوة نا فعلیت تا ربتا د قوتنا فعاليت طرفنا بعد اما ما دار جنا دا عبارتي دا حرکت نو سوال دار حرکت خو مرید لکه کنه حرکت خو مدرک بل بصور نه کنه نو داغین جواب کولیشی چې د حکما او پنځ دیوی چې حرکت هغه د موجودات خارجیو نه دی حرکت د چاله دي د موجودات خارجیو نه دی والحسن حسنہ والخصصنو حصل لدل شي قو حالليدل شي وغیر ظ کا شفاافیت کاطافت دا لدل کږي مما یخلوو الله درا کوها ف نفیخلوق الله هو تععاله یدرا که اف نف غرض د شارح د فر سوالله حاصل د دا سوال داه چې دغ امور چې کم تاته کراړ د کومور چې تاتهرا ک دابله تتاب دیدرااک مفصررات نو وین نا دای لتی تام دې دراکل مبصرات ته 파را نه دي التی مستقله یو په الله مم ما دغه نه چې الله پیدا کړی د دې ادراک فن نفسه په نفس کې عند استعمال العبد په وقت کې فن نفسه ته کې یوې په نفس کې پیدا کی چا به چې دغه قوت په مدرکوم وي وی. نو وین نه دغه قوت مدرک نه دی دا سبب الادراک دې مدرک څوک ته نفس عند استعمال العبد تلک القوه ته په وخت استعمال د اپ کی تلک القوه دغه قوت لره اپ چ ک لدغه قوت استعمال ک نو الله تعالی بیا دته ادراکت ازواو اون ک الوان اون ک داشکل اون ک دمقادیر اون ک دحرکات اون ک دحسن اون ک دقبح اون ک دشفافتم اون ک دکثافتم گئی وصلی الله تبارک و تعالی علیه